Gárdonyi Gíza Karácsonyi Ének Az volt az éjek éje, Az volt az alvó évezredek utolsó homája. Azon az éjen Isten szívéből hullott harmat a földre. Nagy idők sírjából emelkedett a fehér szárnyú béke, És körül a földtekét. Az volt az éjek éje, a sötét égmagasságban mennyei fény rezdült meg, az ég ívei sugárzáport ömlesztettek alá, az ég tetőn megrezdült Dávid hárfája, s a meghasadt ég nyílásán, mint egy nagy, fényes rózsagomoly, alá bomlott a békét köszöntő angyalkaraván. A földön fényköd, csend, kábulat, csak a pálmák virrasztanak. Millió szem alussza még a múltnak nehéz álmát, csak néhány pásztor kap a homlokához, nem tudva ébredésben van-e vagy álomkáprázatban. Az volt az éjek éje, Midő megszületett az ég és gyermeke a béke. Minő kicsiny volt az a zsidóváros, Betlehem, s minő isteni lelkű ember született benne. Barmok közt Istálóban királyok királya. Akinek nem volt bölcsője, pedig birodalma az egész fölteke, akinek talán sodort fejére a téli szél, s koronája lett az Isten dicsőség. Abban a szívben, amely akkor jött a világra, benne volt az Isten értelme. és abban a lélekben, mely akkor gyulladt életlángra, benne volt az Isten szeretete. Az a fiatal zsidó anya, aki halovány arccal merengett csecsemője fölött, Az emberiség jövendő sorsát ringatta ölébe. Fenséges éj, az ember szeretet születésének éje, A mai is fegyverben álló nemzetek szívén átreszket a világ béke fuvalma. A szeretet oltárain kigyúlnak a lángok, s áldozva az égnek járul Krisztus bölcsőjéhez a pásztor és király. A menny sugárfénye ragyog a népmilliók arcán, s az öröm glória énekének hullámai emelkednek a földrögéből az égbe. A gyermekek ablakán angyalok suhannak be, s megaranyozzák arcukat a boldogság sugarával. Ó, éjek éje, fenséges éjszaka! A jósággal megáradt Isten szív dobbanásait érezzük sötét fátyolodon át, itt földön, s égbenéző arccal várjuk a bölcsek álmának megvalósulását, az örök béke angyalának megjelenését a föld felett. Pesti hírlap, 1927. december 25.